Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'ungu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yihdilalah wa falamudillalah wa man falahadiyalah Shadu'an la ilaha illallah Wahdahu la sharitalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala rabi syrahli sadri wa yarasri amri Wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba' Yang berusaha juga, kuasa muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan kurniaan hinaya dan hidayahnya dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah kita pada malam ini. Yang mana insya-Allah pada malam ini saya cuba bawakan suatu perbincangan berkaitan dengan isu semasa pada hari ini untuk menjadi tatapan, menjadi suatu benteng ataupun suatu panduan dalam kita menangani masalah umat Islam kita pada hari ini yang mana saya mengambil perbincangan ini dalam sebuah tafsiran ayat-ayat ya -ayat ayuhan lazina amanu iaitu ayat-ayat yang bermula dengan wahai orang-orang yang beriman yang disebut oleh mufasirin sebagai ayat seruan Allah ke atas orang yang beriman yang merupakan iaitulah ayat perintah sama ada seruan perintah atau seruan melarang yang saya mengambil daripada seruan yang ke-70 yang boleh kita katakan sebagai suatu pendekatan untuk kita memahami masalah hari ini iaitulah wajib mengesahkan berita dan isu sebelum membuat keputusan kerana kalau kita lihat hari ini puncunya bertelagahnya umat Islam adalah disebabkan sifat dan sifat setengah umat Islam kita yang suka tergesa-gesa dalam melakukan suatu keputusan. dan juga menerima berita. Seperti mana firman Allah Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatayabbanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu Wa annafiqum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'animtum Walakin walakinna Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr wal fusuqa wal usyan ulaika humur rashidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim kata allah dalam surah hujurat ayat 6 hingga 8 yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita, bagaimana seorang yang beriman sikapnya bila mana menerima sesuatu berita Ataupun sesuatu cerita sebelum kita membuat keputusan sama ada cerita itu benar atau salah. Allah Ta'ala mengajar kita, wahai orang-orang yang beriman. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah yang ini untuk menentukan kebenarannya. Supaya kamu tidak menimpa sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini. Dengan sebab kejahilan kamu mengenai mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Dan ketahuilah bahwasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah SAW. Maka janganlah kemahuan atau pendapat kamu mendahului petakbirannya iaitu Rasulullah SAW kalau ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara tentulah kamu akan mengalami kesukaran akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya dan kamu wahai orang yang beriman hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu Perkara-perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian. Ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus. yakni mereka yang dijadikan berkeadaan demikian. Sebagai limpahan kurniaan dan na'mat pemberian daripada Allah. Dan ingatlah Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ha, ini panduan tuan-tuan. Dalam surah hujrat ayat 6 hingga 8. Untuk kita mengambil satu panduan. Ya, kerana... Hari ini kita tak lari. Amerika dah selesaikan masalah dia. Ya. Apabila seluruh rakyat Amerika walaupun ada yang tak suka, ada yang suka. Telah menetapkan Barack Obama selaku presidennya. Dan hari ini kita Malaysia tidak lari tuan-tuan. Ya. Bakal juga akan melantik seorang Perdana Menteri. Apa yang berlaku bila kita lihat hari ini yang akan menjadi masalahnya lah kepada umat muslim umat muslim iaitu orang Islam apabila mula berita-berita cerita-cerita dan juga fitnah-fitnah yang makin lama makin banyak berlaku sebagai orang beriman sebagai manusia yang duduk dalam sebuah negara kita tidak akan lari daripada perkara ini tuan-tuan jadi sebagai orang yang beriman, hendaklah kita mengambil jalan yang terbaik. Iaitu kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Bila mana berita-berita ini tersebar. Ya, Tersebablah tuan-tuan, bila kita lihat hari ini, ya, berlakunya isu-isu ya, ya, daripada dulu sampai hari ini, ya, yang terbaru pula, ya, dalam pada itu saya rasa seronok tuan-tuan. Pasal apa? Makin lama makin masyarakat Islam ini terdedah dengan Islam. Ya, tidak ada akhbar menceritakan, ya bagaimana bagaimana apa nama perbahasan, perbentangan, perbincangan, pertanyaan, jawapan yang diberikan oleh orang pemimpin-pemimpin Islam. Walaupun ada yang memberi pandangan di atas jahil kejahilannya, ada juga yang memberikan kefahaman apa penjelasan mengenai me, me, melalui ilmunya ya yang paling utama sekali Islam ini di ya dijadikan bahan cerita akhirnya umat Islam, umat bukan apa orang bukan Islam mula nak mengenali Islam makin lama makin eh, nampak makin lama makin nampak itulah yang berlaku hari ini dulu orang bukan Islam tak berani nak baca Quran hari ini tuan-tuan sedar tak sedar ramai dah yang kaji Quran tuan-tuan Terutama sekali para pemimpin politik yang bukan Islam mereka buka Quran dulu orang tak mau dengar nama hudud pun tak mau dengar hari ini hudud dikonvensionkan hudud di ya dikursuskan hudud di ya diadakan penerangan bukan saja yang Islam yang datang yang bukan Islam pun Minta hudud ini diperjelaskan kepada kepada mereka. Ini suatu perkembangan yang baik, ya, yang sepatutnya kita terima secara positif thinking, ya, bukan suatu negatif, tapi suatu positif yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana benda ini telah berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berita tentang ya, kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke ke, ke, ke telinga. Orang-orang Madinah. Akhirnya mereka mengajak Nabi untuk datang ke Madinah. Untuk didengarkan sendiri penerangan Nabi. Tentang Islam yang Nabi bawa. Ini satu benda yang sebenarnya bukan pelik. Ini satu benda yang bukan pelik. Benda yang telah berlaku. Di zaman Rasulullah SAW. Dan yang sepatutnya kita raihkan hari ini. Kita jangan sekat. Ya. Kita jangan sekat kemajuan ini. Kita jangan sekat ya, keadaan ini. Bahkan kita sebagai orang yang beriman sepatutnya menyokong. Supaya perkara ini diketengahkan lagi. ketengahkan lagi. Bukan ya, disekat dan sebagainya. Ya, kerana hari ini semua orang mahu kenal Islam tu apa. Seperti mana Nabi ketika hijrah ke Madinah. Ya, gerombolan manusia yang menunggu kehadiran Nabi. Tuan-tuan ya, pun biasa bila maulid Nabi, ustaz-ustaz cerita. Ya Bagaimana sambutan yang cukup hebat. Yang di, dibuat oleh mereka yang bukan Islam di Madinah. Untuk menyambut kehadiran Nabi. Berbeza dengan ya, masyarakat Ta'if. Yang hijratul Nabi yang pertama ke Ta'if. Dalam keadaan Nabi menyangkaukan bahawa Ya masyarakat Taif yang mana mereka ini kebanyakannya kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara mara Nabi, sepupu-sepapat, adik-saudara ipo duel Rupa rupanya tuan-tuan mereka ini tak boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apabila Nabi hijrah ke Madinah kali kedua, ya untuk penghijrahan yang kedua, ya barulah Islam ini diterima di kota Madinah yang dipelopori oleh manusia yang tidak kenal siapa Muhammad mereka yang tak kenal siapa Nabi, mereka yang tak kenal siapa ni Muhammad, mereka yang tak pernah dengar apa itu Islam. Akhirnya mereka menerima Islam, walaupun mereka tidak menerima Islam itu secara total. Tetapi mereka sudah menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana akhirnya menjadi pemimpin bagi mereka di Madinah. Dalam pada itu tuan-tuan ya tersebarlah cerita-cerita yang aib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha itu sebablah ya Allah Taala mengajar kita ya hari ini untuk kita memikirkan sama ada nak menangkis, menerima ataupun menolak apa yang diceritakan pada hari ini. Kerana tak lari. Ya apatah lagi negara kita ha ya, yang mana kepimpinan yang kebanyakannya peratus yang paling banyak ialah muslim ya dan ha, penentangan pastinya berlaku berlakulah cerita-cerita seperti mana berlaku pada nabi sallallahu alaihi wasallam ya ha, jadi itulah tuan-tuan sebagai mukadimah untuk kita faham apa yang kita nak bincangkan pada malam ini ya yang tajuknya cukup hebat iaitu wajib mengesah berita dan isu sebelum membuat keputusan ya ha, kerana kita lihat hari ini semakin banyak isu-isu yang keluar ya, yang membabihkan untuk tamak sekali Islam dia tak babik agama Hindu. Ada Hindu dengan Hindu bertelagah pasal pasal masalah Hindu. Ada. Pernah tuan-tuan dengar keluar surat khabar, ya Tok Sami Sungai Siput marah Tok Sami Batu Kif. Ada? Ya, ha, tak ada. <t Deperti mereka> ya, ulama Hindu, ya? Batu Kif marah ulama Hindu apa Hulu Kelang, apa Puchong. Ada? Ya, tak ada. <teperti dia> pernah tuan-tuan dengar Tok Sami Buddha Kelantan marah Tok Sami Buddha Kuala Lumpur. Ya, betul agak. Sesama mereka. Ya, sesama Buddha. Tak ada tuan-tuan. Pernah tuan-tuan dengar Padri eh, Petaling Jaya, Farah Padri Pulau Pinang. Ada ke Ada tuan-tuan dengar? Tak dengar. Yang ada Islam je. Akhirnya ulama lah jadi sasaran hari ni. Ya. Uh, ulama nasihat dia tak dengar. Bila ulama tak sokong dia dia marah. Ah, ha, uh, dia belak. Ah, ya, tu tuan-tuan manusia hari ni faham mak ya ulama nasihat dia jangan buatnya ni. eh dia tak dengar tapi bila ulama tak sokong dia dia marah ha ni adik ya ha ni masalahnya <laughs> Allahu akbar ya Haa. bila dia ajau tak nak datang tapi nak sebut la ikra fi faham maksud makna la ni apa yang hari ni menjadi kemuncak ya eh, permasalahan ucapan yang dibawa oleh Nurul Nuriz izzah ya, Anwar rasanya kalau nurul izzah mahdi tak wujud cerita ni atau nurul izzah najib turrazak tak wujud cerita ni pasal wujudnya kerana nurul izza an anwa ataupun akan wujud kalau Nurul izzah ni aziz atau Nurul izzah abdul hadi awang ha, dia akan keluar ai ni yang kita kadang-kadang confuse juga tuan-tuan ya. kita bercakap atas ten Islam. Tidak bukan bawah stand, bukan di atas stand. Ya, PR ke BN ke tidak. Supaya umat Islam faham. Tolong jangan ni yang dia kata politikkan agama ni. Ha, ni yang dinamakan politikkan agama. Ya. Ha, dipolitikkan agama nilah namanya, dipolitikkan agama. Ya. Ha. Agama tu jadi politik. Ha inilah dia kalau tuan-tuan nak faham. Kalau betul-betul kita ni sayangkan Islam, kalau betul-betul kita ni sayang agama, kita mestilah ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawmin lillahi hasyhadal bil qist wa la yajrimannakum syana'an qawmin alla alla ta'dilu. Mesti pegang ayat ni. Baru tuan-tuan boleh kata tuan-tuan orang yang berpegang kepada Islam. Bila dalam ucapan kata-kata, pendapat dan penjelasan. Ya, apa maknanya? wahai orang beriman, hendaklah kamu sentiasa menegakkan keadilan dan menyatakan kebenaran. Dan kebenaran ni mesti kerana Allah, bukan kerana yang lain. Tak boleh kepada ni Aziz pun tak boleh walaupun dia ulama, tak boleh kebenaran tu kerana dia, tak boleh tapi mestilah kerana Allah ya bersandarkan kepada Allah dan Rasul wala yajriman dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum nakum min alla alla ta'dilu ya kebencian kamu ada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil tak boleh nak betulkan Islam betulkan semuanya Jangan satu arah aja. Jangan satu kumpulan aja kita tegur baik Islam. Tapi sebelah lagi kita biarkan nak jadi tunggang terbalik, nak jadi apa sud jadilah. Dan saya mengkaji isu ini tuan-tuan. Daripada awal lagi liwat apa apa nama video seks dan sebagainya sampailah ke la ikra Saya nampak seolah-olah Allah Taala ni nak buka pekung Orang fasik ni makin lama makin buka. Makin lama makin buka. Makin lama makin buka. Sebab nak bagi ruang kepada orang-orang macam kami ni. Macam tuan-tuan ni. Yang nakkan Islam tu biar dijalankan di atas. Jalan yang betul. Sebab bila kita lihat. Masalah la'iqrafiddin. Saya baca semua isu-isu pendapat-pendapat dalam suak khabar baik. Dalam internet baik. Jenis orang politik cakap ni lah. Ya, semuanya tak betul. Tak menepati kendak. Ya. Ha, tak menepati kendak. Memang saya akui. Nurul Izzah pun silap juga. Sepatutnya bila orang buka dalam forum tu. Bila orang bertanya kepada dia. Bak kata Datuk Sidik Siddiq Fadil lah. Dalam wacana sinar harian hari tu. Peranan ulama menegur pemimpin. Tuan-tuan tengok wacana tu. Ya apo Datuk Sidik Fadi apa Datuk Sidik Fadi kata bila Ustaz Mal, Dr Mazli duk bagi apa soalan dia tak jawab bila tak jawab ya, dia kata apa ya, yang soalan yang wajib dijawab adalah soalan mungka dan nangki itu sahaja ha faham yang wajib dijawab soalan mungka dan nangki tak semua jawapan so, tak pun tak semua soalan perlu Perlu kita jawab. Ada yang tak perlu kita jawab. Mungkin kita tak jawab. Ini ini Nabi aja. Mungkin kalau kita jawab betul pun, akan membuatkan orang ni jadi roh, rosak. Baik, jangan jawab. Sebab bila jawab tu, banyak sangat implikasinya. Banyak sangat dia punya keadaan. tu. sebab saya pun, ya, kurang setuju bila Nurul Izzah menjawab. Sebab dia bukan ahlinya. Bila soalan tu ditanya kepada dia, ya, apakah, Makna paksaan dalam ya, dalam beragama kan? ha. Patutnya dia jawab lah Wallahu'alam Saya bukan ulamak ya? Jadi saya Kalau nak soalan ni saya jawab Saya kena minta ulama saya yang jawab Tapi bagi saya Saya akan ikut Apa yang dimaksudkan dengan La'iqrah hafid Hafiddin Tapi dia jawab juga Jawab dia bagus Nampak? Betul semua jawapan dia Tapi implikasi dia tengok Orang tak ambil semua Orang ambil Nampak? Orang Melayu pun boleh pilih agama. Tuan-tuan, hari ini memang memang undang-undang persekutuan pun, umur orang Melayu 18 ke atas, layak tak pilih agama? Layak dah. Boleh pilih mana agama yang kamu suka. Itu saya kata jahatnya benda Allah ni. Jahatnya politik ni, inilah dia. Bila dia mainkan agama tu, dalam politik. ni jahat. Sehingga isu agama pun dipermain-mainkan. Saya bukan nak pertahan sesiapa. Oh, kita bercakap atas dasar apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu sebab sebelum buat keputusan kata Allah, apa dia? Selidikilah dulu. Selambung, sebelum buat keputusan, selidik dulu benda-benda ni. Baca balik betul-betul, tenang-tenang. Ini ada. Ya? Ha, ada ni. Ya. Pengesak ke, kepentingan pengesahan setiap berita dan tidak tergesa-gesa sabar dulu baca balik keratan tu minta ulang balik sebelum buat keputusan ini ini hari ni cakap ni ya. ni contoh ni cakap ni tak sampai sejam balik polis dah orang datang dah buat aduan ilaha ilallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buruk betul perangai umat Muhammad hari ini. Belum apa-apa hal. Tak, orang kata tak sejuk. Lagi nasi. Ya? Jadi bahamnya tuan-tuan. Dalam kawah tu baham terus. Rupa pun tenak harum sunnah malam. Punya tak sabar. Sabarlah dulu. Tanya dulu penjelasan si badan yang bercakap tu. Apa maksud awak cakap ni? Barulah keluarkan kenyataan. Hari ini dah terus keluar kenyataan. Bertaubatlah, bertaubatlah. Padahal yang suruh betul-betul semayang pun hidup. Aku jamin tentang, <guluh> <Ayuh>, tak maaf <guluh> ah. cakap. Eh, tak? Buruknya orang kita hari ini, bila mempermain-main kat agama. Ya. Sehingga tahap agama ini pun nak dipolitikkan. Inilah mempolitikkan agama. Ya. Dia gunakan untuk kemenangan politikal. Bukan digunakan untuk jelaskan betul-betul. Apa yang dimaksudkan la'iqru'afiddin la tu. Kalau aku jawab kan memang keluar berita esok. Peduli apa? Kan? Tapi nak sebut cakap betul lah. Nur Izzah cakap betul lah. La'iqru'afiddin tidak ada paksaan dalam beragama. Eh tuan-tuan faham tak? Islam Quran ni turun kat mana mula-mula? Me Mekah. Ada paksaan tak ketiga tu? Mana ada paksaan? Tak ada paksaan. Kalau paksaan Abu Jahal Abu Lahab, ai. Eh, jadi sahabat Nabi lah. Nampak? Padahal tu keturunan Arab, keturunan Quraisy, bangsa Arab. Ha, tapi hari ni orang Melayu pula macam Islam tu, tu. Aku pun pelik juga. Ha, nampak punya tak faham, tak mengaji, ah ha, terus cakap. Yeah? Oh kalau macam tu orang Melayu boleh lah pilih-pilih apa, boleh apa nama murtad, tiba-tiba murtad pula. Mana datang tuan-tuan? Kalau nak sebut murtad, memang dah ramai dah murtad. Berapa ramai yang tak semayang? Berapa ramai yang tak semayang hari ni? Berapa ramai yang dah tahu hukum mendedah aurat tu haram? Tetap dedah aurat. Berapa ramai yang murtad? Nak murtad ni tuan-tuan, tuan-tuan kena faham. Baca kitab Al-Iman yang dikarang oleh Syaih Majid Al-Zindani. Baca kitab dia. Nak murtad ni bukan tunggu pergi sembah kuil Sembah patung Mengaku bahawa aku bukan Islam Dak, Murtad ni boleh berlaku dalam empat perkara Saya dah sebut dulu kan Saya dah jelas kat sini benda benda buat murtad ni Perbuatan perkataan Tingkah laku juga boleh menyebabkan mur Murtad Perbuatan boleh tingkah murtad Tanya tutup orang wajib tak? Wajib Kenapa dah tutup? Diam Sampai akhir ni ha, Apa hukum tu? Kalau kalau pandangan Syekh Majid Azindan ni Murtad lah Kerana dia sudah tahu hukum Dia bukan orang yang jahil Dia sudah tahu hukum tu hukum itu adalah wajib Tapi dia tak buat makna dia Engkar engkar ni kufur lah itu je Itu sebabnya pemerintah ada kuasa terhadap Orang Islam Itu sebab saya pelik Kefahaman la'iqrafidin Tidak ada paksaan dalam beragama Baik saya nak tanya, apa yang kita faham? Rafidin ni, tidak ada paksaan dalam beragama. Apa makna tak ada paksaan dalam beragama? Adakah orang yang belum masuk Islam ataupun orang yang dah dalam Islam? Dia mesti ada dua. Eh, dia mesti ada satu, tak boleh ada dua. Maknanya, tuan-tuan, kalau kita ambil makna Rafidin ni, tidak ada paksaan dalam beragama, maknanya orang bukan Islam, kita tak boleh paksa masuk agama Islam. Tetapi orang dalam Islam macam mana pula? Dia tak pakai tudung, dia tak semayang, Ya, Dia tak buat kewajipan-kewajipan yang Allah suruh. Takkan Laik Raffidin juga. Ha, nampak? Faham tak? Takkan Laik Raffidin juga. Tak semayang. Jangan ajak dia semayang ustaz. Jangan paksa dia semayang. Kenapa? Laik Raffidin. Ha, nampak? Makananya sama lah. Sama lah. Itu sebab penguasa Islam kena ada kuasa untuk memerintahkan umat Islam, melaksanakan perkara wajib. Tak semayang denda, tak tutup aurat denda. Untuk apa? Supaya nak tunjukkan bahawa Islam ini memerintahkan, memaksa kamu ikut Islam. Maksudnya, Mana kalau dia kata, oh, ha, tapi dia guna hari ini, hukum dia guna bila kita suruh dia semayang tutup aurat, macam di Kelantan dululah. Nih, bila dihukum kepada orang-orang yang meniaga tak pakai tudung, dia kata apa? Ini bercanggah dengan hak asasi manusia. Ih, ya Allah, Ya Tuhan. Nak ketumbuk saja tuan-tuan. Geram pula rasa hati. Nampak? Tak boleh pula paksa. Habis di mana yang dimasukkan laik rafidin ni? Kita nak tahu. Di mana yang dimasukkan laik rafidin ni? Dan agama tu apa? Kalau tidak sia-sialah bodoh. Minta maaf semua. Eh? Bodohlah Allah Ta'ala ni letak laik rafidin kat situ. Mesti ada sebab kenapa Allah letak la'iqruh hafidin. Mestilah. Mesti ada sebab. Maknanya kalau kita kata la'iqruh hafidin ini, tidak ada paksaan dalam beragama, maknanya orang yang sudah beragama Islam ni kena paksa ikut Islam. Tak boleh kita biarkan macam hari ini. Biar saja. Pemimpin tak tutup orang rat pun kita biarkan. Apa? Itu dosa pemimpin, bukan dosa kita. Ilaha ilama. Tapi di mana relevannya Lai Krafidin tu saya nak tanya. Ah. Sebab bila mana isu ini timbul kekeliruan makin lama kekeliruan yang berlaku. Yang mengelirukan ni pula orang-orang politik. Mereka untuk mendapat simpati untuk mengundi. ini yang saya tak sini yang Islam tak bagi. Kala tak boleh menggunakan Islam itu untuk kepentingan diri, tak boleh. Tak boleh. Gunakan Islam untuk kepentingan diri. Oh, kita nak calon jadi ketua jadi calon jadi apa nama? Pengerusi surau masjid. Oh, sebelum mengundi tak tak minggu datang masjid. Ya, bila dah <laughs> habis pemilihan tak datang dah. Dia dah dapat dilantik jadi apa, sama ada dilantik atau tidak Oh dah tak datang dah Tunggu tahun depan pula Berlaku dah ni tuan-tuan ha? Tak boleh kepentingan peribadi Tak boleh Semayang berjemaah oh, kerana nak tunjukkan orang Supaya orang undi aku sebagai pengurus masjid Atau jawatan kuasa masjid Biar orang nampak aku datang lalu Bila sama ada diundi dilantik di, di, di, di atau tak Menang atau kalah Dah tak datang dah lepas tu Itu untuk diri sendiri Tak boleh haram perbuatan tu Tak boleh. Ya, agama ni untuk kepentingan diri. Yang boleh agama ni untuk Islam. Kepentingan agama ni untuk Islam. Mempertaka agama tu kerana Allah, bukan kerana individu, diri sendiri ataupun yang lain. Tak boleh. Ha, itu sebab kita kena faham permasalahan yang berlaku hari ini. Ya, supaya kita tidak berlaku, tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang Ya, Yang disebut fasik ini. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Ha, selidik dulu, menentukan kebenaran. Jangan buat keputusan tu. Keliwat. Nengok senyap lagi ni. Sipa buah hari pun tak ke mana. Kita pun tak tahu ke mana dia duduk. Tak dengar cerita. Nampak? Yang berdosa siapa kat sini? Orang yang menuduh benda tu berlaku. Ha, ha, nampak? Jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main. Keputusan tak dapat lagi. Tiba-tiba dah setuju. ni liwat. Orang ni liwat. Tak kira siapa. kan? Ha, tak boleh. Walaupun orang kampung pun. Tak dapat keputusan lagi. Tak dijelaskan lagi. Dah kita tuduh. Oh dini slewing duit masjid. Oh dini seleweng. Ha, tak boleh lagi. Dah kita cop dia. Tak boleh. Seridiklah dulu kata kata Allah. Sehingga. Ya. Mendapat ya, kebenarannya. Sama ada berlaku atau tidak. Kalau tak berlaku, lepaskan dia. Bebaskan. Bukan bebas daripada penjara saja, Bahkan bebas daripada... Pertuduh. Pertuduhan. Mak, maknanya mulut kita tak boleh tuduh. Dan dia pencuri. Dia perompak, peliwat, penyamun dan sebagainya. Tak boleh dah. Kalau kita tuduh juga. Maka kita berdo berdosa. Maka kita berdosa. Ya. Ya. Sebab kena ingat tuan-tuan benda ni. Bukan barang main-main. Ya, bukan benda main-main. Ya. Sebab hari ni semangat kita nak bertahan kat Islam ni adalah untuk kepentingan survival politik hari ni. Tak kira siapa, saya tak nak cakap siapa. Tak kira siapa tuan-tuan. Tapi kalau survival dia betul untuk Islam, tak apalah. Ya. Dia berhujah dengan agama kerana dia sendiri membawa Islam itu sebagai Perjuangan dia ha, Tak ada masalah Tapi yang kita tak nak ini Mereka menggunakan agama untuk kepentingan Survival politik eh, Untuk menjatuhkan lawan dengan agama Walaupun Walaupun nak menjatuhkan orang ka, kafir Kerana ini berlaku pada Sayyidina Ali Bila mana Tuan-tuan pun saya dah bincang kat sini dulu kan Baju besi Sayyidina Ali Nampak? Di, dicuri oleh orang Yahoo, Yahudi akhirnya bawa masa itu pemerintah ya khulafa Rashidin, eh, Umar eh bawa dia hadapan Umar bila bawa dia hadapan Umar bayangkan Umar sekarang ni berhadapan dengan seorang Islam seorang kafir bayangkan ya Islam tu pula sahabat dia ha eh ya, sahabat dia pula bayangkan ada pertalian pula tu Allahu Akbar. Macam mana Umar nak berhadapan, tuan-tuan. Akhirnya Umar memenangkan Yahudi itu. Nampak? Walaupun perkara kepada orang kafir, tak boleh kita gunakan. Oh, kadang kau orang Islam, ini orang kafir, aku menangkan kau. Walaupun yang salah tu orang Islam sendiri. Tak boleh, tuan-tuan. Maknanya isu, macam isu hari itu lah. Ngekoham buat Twitter dia tentang ya, penghinaan terhadap Nabi yang dikatakan tu. Selidiklah dulu. Lepas mufti perak pun jelas terus. Allah, aku pun sedih kat tengok. Seorang mufti tanpa selidik, tanpa ambil maklumat, ambil selidik perak je, terus, boom, pergilah jumpa direct dengan Qoham tu. Ha, awak ada kuasa panggil? Panggillah jumpa. Saya nak tahu penjelasan tuan, dalam Twitter tuan. Apa yang tuan masukkan? Ini tidak, boom, terus cerita. Wah, kafir harbi, Allah. Nampak tak cerdik, tuan-tuan. Cerdik lagi Barack Obama. Ya, tentap perhatikan debat dia. Cerdik lagi Barack Obama. Ya bila dia menjawab, menangkis apa yang diperkatakan. Lagi lagi bijak dia nampaknya. Tiba-tiba dengar dengan sebelah pihak oh, dengan semangat kemarahan, dengan semangat apa nama kebencian. Ya, terus bercakap, "U oh, kafir harbi ya Allah." Tiba-tiba pula ayat bawah tu, "Pas, masuklah, tinggalkan fi'ad." Dah mufti pula cakap menjendulah ila ha aku pun tak faham juga hidup hari ini. macam mana eh ni yang kita tak mau tuan-tuan hidup dalam keadaan bergelumang kebencian bukan ke di, keadilan yang Allah Taala tuntut daripada kita sedangkan Allah tuntut kita berlaku adil kerana wala yajriman nakum syana ajang kebencian kamu pada satu kaum menjebakkan kamu tidak berlaku adil jangan Benci orang ni, kita tak berlaku adil dengan dia. Tak boleh. Ha? Ha. Tunggu dulu. Selidik dulu berita ni. Dah selidik, dah dikaji, dah dicuk dah dijumpa orangnya, tuan badannya. Ini kawan belum jumpa jaiz Hari ni baru jumpa jaiz. Tapi tengok kain rentang dah keluar dah. Aduan berapa? Seratus berapa aduan? Ha. Padahal hari ni baru kawan tu esmak eh, semalam. Kawan tu jumpa jaiz. Tunggulah kawan tu jumpa jaiz dulu. Ya, eso asli dek dulu apa benda. Ah ha, dah betul barulah keluar. Nak buat aduan sampai balai bomba pun buatlah. apa Pasal bomba tanya nak buat aduan ni, apa hal? sampai ke bomba pun tak apa. buatlah aduan tuan-tuan. Ya, tak ada masalah. Tak cukup balai poli balai bomba kita pergi. Tak ada masalah. <tuh>. Ya? Ha, buatlah aduan tinggi mana pun, banyak mana pun, jauh mana pun. Ini tak tahu lagi. Jaiz tak sahkan lagi sama ada benar, tak benar kesilapan yang dia buat walaupun pada saya memang silap juga sebab kalau saya kata tadi ya ha minta lepas ni seorang pemimpin masyarakat kalau boleh jangan bercakap pasal agama kalau ya, kita tak tahu ha, kalau tahu pun macam kata sidik fadil takut jadi satu satu satu benda yang tak elok baik diam dia kata ha, diam ya ha, diam sebab orang akan gunakan kita punya perkataan tu bukan yang baik hari ini tapi yang bu Ha, yang dianggap buruk, ha, itu yang akan dijadikan ish issuesnya. Ha, eh? ha, itu sebab kena jaga jagalah hari hal ini. Ustaz-ustaz ha, nak bercakap pun kena jaga-jaga juga. Ya hari ustaz kepada kehadapan Jaiz yang jadi jadi sebab apa kena tahan pasal tauliyah apa ni? Ya ha, pasal benda ni. Ya? Ni benda ni. Ya? Siapa ni ahli fasik ni? Dia tak dengar, tak dengar apa? Ya, dengar jauh-jauh je -jauh Dalam dia tak nak dengar ya, Dengar jauh Ada best tu lagi Langsung tak datang Tiba-tiba dia tahu pula cerita ya, Terus buat laporan polis Nah, ya, Dulu Dato' Ashan Ali ingat Dato' Ashan kena Dekat mana? Dekat Kuala Selangor dulu Ya, ha. ya report tu orang tu tak datang pun. Dengar pada kawan dia Pum, terus balik polis Terus sampai Jair Jair panggil <laughs> Aduh dahsyat betul apa ni Betul lah kata Nabi tak pelik. Saya tak pelik kerana Nabi kata, eh zaman mutaakhir ni adalah zaman fit, fitnah. Jadi berjaga berjagagajalah wahai umat Islam, baik sama ada yang di fitnah atau yang mendengar fitnah. Ha, kita ni mungkin tak di fitnah tapi yang mendengar fitnah ni, ya lebih baik kita mengambil jalan yang terbaik, selidik dulu. Ya, dah ada keputusan barulah kita tuduh, ya dan sebagainya. Apatah lagi pertuduhan berkaitan dengan isu-isu agama. Ha, agama Islam. Isu-isu ya, hukum dan sebagainya. Ya. Ha, baik. <coughs> Supaya kamu tidak menimpa sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini. Dengan sebab kejahilan kamu mengenainya. Ya. Ha, nampak tak? Supaya apa? Allah Ta'ala suruh kita selidik dulu. Supaya jangan kita ya, melakukan khianat. Mudah-mudah ya, melakukan khianat. Melakukan ya apa nama perkara, perkara yang menyebabkan kaum yang kita tuduh itu akan mengalami kesusahan akan melami mengalami penderitaan nampak ya. tengok apa yang berlaku kita menuduh ya datuk seri anwar ibrahim liwat kes yang pertama ya. akhirnya apa jawab to Tuan mahadi tuan-tuan sendiri dengar kan pengakuan dia saja-saja je. Ha, boleh saja-saja je. Tengok bagaimana merana tu yang Nurul Izzah ni marah. Kalau aku tempat Nurul Izzah nak sulung dengan Noah, aku marah. Lama. Deritanya keluarga 6 tahun, bapak di penjara. Tanpa ada sebab. Sebab tuduh je. Tak betul pun. Lahaulawalah kuatil. Itu sebab Allah larang. Ha. Ya? Hari ni tengok. Dunia ni bulat, kata Piramli. Ya, oh. ya, tengok, pasal lembu, nampak? Mana penin. Cari zat, ha, rasalah pula macam mana perasaan kita, nampak? Saya bukan nak kata pada muka dah, tapi rasalah. Nak seksanya letak jawatan, nampak? Kenapa? Soalan dia ajukan, kenapa letak jawatan? Pasal saya sebagai ibu, sebagai ya apa, Sebagai ibu tak sanggup melihat anak saya merana, pasal bapaknya dituduh. Ya kemudian saya sebagai isteri tak sanggup melihat suami saya itu habis. Wan Azizah tu apa cerita? Isteri pada lembu ke? Isteri pada kambing ke? Nurul Izzah tu anak pada pada gajah ke? Anak pada pokok kelapa ke? Anak bule betong ke? Nampak? Pikirlah sikit wahai orang Melayu Islam oi. Pikir sikit. Jangan melampaui batas sangat kita punya mainan politik sehingga kita tolak hukum hakam segala benda. Bila kena kat kita baru kita sedar. Ha, baru selak, ni selak tu. Nampak? Cuba rasa balik perasaan kita orang orang tuduh pula keluarga kita, suami kita atau isteri kita melakukan perkara, -perkara yang ya, yang tak betul, yang kita sendiri ya tak boleh terima. Tahu pun. Oh, jangan tuduh lagi keputusan mahkamah tak buat. Habis Datuk Seri Anwar ke tu? Saya bukan nak nak jangan tuan-tuan salah faham. Ya, sebab kita nak membetulkan keadaan supaya jangan lagi dah nak politik-politik tapi jangan sampai heret umat Islam ya untuk bersama-sama kamu cerita benda tak elok benda-benda yang ha? zina, benda seks, benda yang tak elok pada masyarakat supaya masyarakat hadam benda Allah tu. Ini guys, ini ke ya pendidikan yang kita nak bagi kepada umat Islam. Berpolitik tak apa, biarlah Berpolitik secara profesional, normal, hujah Berhujah, kamu betul macam Barack Obama Dengan siapa, Romy kan? Nampak, kau boleh buat apa Contohlah kan, kau boleh buat apa ha, Kalau kau dapat duit satu juta, kau nak buat apa kan? Nak tengok dia punya akal, apa dia nak buat Nak dengan duit satu juta Contohlah, apa yang kau nak benda untuk rakyat ha, Kau pula satu juta kau dapat, apa kau nak buat untuk rakyat Ada ha, situ rakyat akan banding Mana yang terbaik Penyusunan ekonomi Bukannya dengan tuduh yang bukan-bukan. Heret pula umat Islam supaya bergaduh. Yang umat Islam satu hal. Ulama' ni pula hari ni dah bergaduh. Ada pula ulama' amna ulama' pas. Allahu Akbar. Mana dalam Quran tulis ulama' amna ulama' pas? <tuh> <tuh> <tuh> Sedih kita. Bila jadi keadaan seperti ini. Ya, cubalah tuan-tuan kalau sayangkan Islam golongan-golongan ya, yang hari ni bangkit asal isu Islam ni bangkit buat aduan polis dan sebagainya duduk bersabar ya? macam perkasa pakai duduk bersabar ikut Islam yang betulnya ya? bukan mendekar ya? permintaan pemimpin tak kira lah baik pada A atau B tak kira ya? begitu juga dengan pemuda-pemuda ya? PAS dan ya, unit amal pun pandukan Quran tu kalau betul Quran kata, pemimpin kata betul, Quran kata betul, jalan. Tapi kalau Quran kata tak betul, pemimpin kata betul, jangan ikut. Begitu dia. Ini bukan semuanya boleh hadap, masuk, masuk, masuk, masuk, boom. Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Ya. Yang kaya orang berpolitik kita dapat apa? Tetap naik basikal buruk. Tetap kena kerja bagi nak gila. Ah ha. Allahuakbar. Kadang-kadang susah hidup kita ni. Tak ada akal diperbodohkan je. Ha, lepas tu salah ke orang bukan Islam yang bodohkan kita? Lah. <laughs> orang lain pula kena. Kita yang punya sebab rosaknya orang kita ni, orang Islam kita ni, orang Melayu kita ni timbul orang bukan Islam pula kita. Ya, ha kita salahkan. Ini pun satu benda yang kita kena perbetulkan balik tuan, -tuan. Ya. jangan terlalu bahaya sangat. Sebab besok yang merana kita ni yang tak ada duit ni. Kalau apa-apa berlaku kat Malaysia ni, dia orang boleh lari tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin ni boleh lari. Contoh macam Thailand. Dekat dia. Siapa nama? Bekat Presiden Thailand tu siapa? Tu aja. Ha? Tak sin nampak? Senang lenang dia lari. Tengah duk lari tu boleh beli pasukan bola sepak. EPL. Inggeris. Tak gila babi nama ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak lari beli tekat-tekat terbang pun tak sempat. <tuan> Allahu akbar. Nampak? Kena kita berbala balik 13 Mei. Nampak? Siapa yang akan tanggung benda ni? Dia orang yang senang lagi. Dia orang ada pistol. tuan, -tuan ada apa? Pistol kering. Mana boleh dapat apa tuan-tuan? Itu sebab sebelum berlaku, kita ambil Islam. Ambil penyelesaian cara Islam. Bagaimana nak menangani masalah kita di negara ini. Negara lain lantaklah. Dia orang nak buat apa cara dia orang biar. Negara kita, kita gunakan Islam itu sebagai penyelesaian. Baik kepada orang bukan Islam, orang Islam maupun yang bukan Islam. Tunjukkan Islam kita supaya mereka pun terangsang untuk menerima Islam walaupun mereka tak masuk tak masuk Islam seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi ya Amirul Mukminin dan sebagainya yang berjaya menyejukkan hati orang-orang bukan Islam untuk terima Islam walaupun mereka tidak ya mahu ya mengucap dua kalimah syahadah ha. sebab atar dunia ni yang Allah minta supaya Islam ni disebarkan itu sebab 4 prinsip apa empat sifat nabi yang wajib apa dia tabligh sampaikan ya dakwah kena berdakwah ni dakwahlah ni ya. dalam politik pun boleh berdakwah rasa sebut ada yang marah pula macam tok guru Aziz. aziz dakwahlah tu dia tunjuk sifat dia sikit-sikit sebut Quran sikit-sikit sebut Quran ya. ha. dalam dewan nak ceramah ke nak apa dulu saya ingat lagi tuan-tuan Ya. dulu orang kata nak ceramah apa ni ahli parlimen. Tak, saya bercakap tak ada apa yang Allah suruh walaupun saya ahli parlimen. Ya. dan orang yang bukan Islam kena dengar sebab ini seruan Allah. Ha. Ya, bukan seruan untuk imam Kuala Krai. Contohlah. Ha. ha, ataupun ya ulama apa nama? ulama apa? Ya ulama kemaman bukan tapi ini perintah Allah seruan Allah semua orang kena dengar selagi namanya maknu, manusia ya ayuhan nas kata Allah wahai manusia ya sembahlah Allah ya seperti mana orang-orang terdahulu menyembah Allah Allah suruh manusia bila sebut manusia berhak kita sebagai orang Islam yang beriman bercakap al-Quran menyebut al-Quran di mana kita ber berada berhak Kemudian pula Malaysia ini agama rasminya apa? Islam. Lagi senang. Orang tak boleh saman gitu. Tu guna dia. Bukan main sebut oh, perlembagaan kita Islam yang pertama. Jaga Islam. Wah, hamboy cakap kan main. Tapi sebut Quran tak boleh. Apa hal? Patut sebut Quran ni tak kena saman. Akhir ni ustaz-ustaz sebut Quran kena saman. Banyak yang kena dakwa. Ya. Ya, kena kena interview Kena apa ambil statement daripada pihak jahil Baik, polis baik, kelakar betul Pasal apa? Kesalahannya Menyebut ayat Al-Quran ah. Tapi Malaysia Negara Islam <laughs> hey, Kelakar tuan-tuan hidup kita Betul kelakar? Ya, bila tak ikut Islam ni Memang macam Raja Lawak lah tuan-tuan hidup kita ya? Baik Supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum Dengan perkara yang tidak diingininya Dengan sebab kejahilan kamu Sebab kamu tak tahu jahil, jangan bercakap ya? Nurul izah tak faham, jangan bercakap yang pelik tu, yang dalam berita TV keluar tu pun tak faham, jahil juga Duk sibuk bercakap juga, habislah murtadlah orang Melayu, tak habis habis murtad orang Melayu ya tinggal, tinggal kita sorak kita ni yang, yang ada <laughs> padahal dia tak mari masjid <laughs> dia tak sedar ya? berapa ramai lagi yang datang masjid ya? tiba dah habislah orang Melayu murtad habislah akbar, tuan-tuan. Eh, ah, murtad benda yang cukup ya, yeah, complicated tuan-tuan. Benda yang cukup susah nak kita-kita cakap. Kecuali dengan panduan-panduan yang dibuat oleh para ulama-ulama. Ya, yeah? ha, ah, baik. <coughs> Sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. Ah, nampak? Jangan sampai kita menyesal apa yang kita buat. Fitnah yang kita buat. Jangan sampai kita menyesal. Ha. Tengok Tomah mahdi hari itu pula. Eh. Ha. Menyesal lah dia. Menyesal. Ya. Ha, saya tahu. Ha, tapi tak tahulah dapat ruh mana pula ni. Ha, Mungkin lah. Ya pilihlah syaitan yang dikenali. Mungkin dia dah jumpa. <laughs> aku tahu aku nak cakap tu. Itu ha, yang kuat sikit balik tu. <laughs> ha, ya Allah, Ya Tuhan. Yang tu tak jadi isu pula. Ya. Ha, dia disuruh pilihlah syaitan yang dikenali. Jangan pilih Malaikat yang tak dikenali Tak ada isu pula, tak ada pula buat aduan polis Kemudian dia kata apa? Hudud ini Adalah perkara yang diadakan Oleh para ulama, ini jelas Saya baca, saya tengok dalam youtube, jelas Tapi tak ada pula orang nak Petikaikan Sebab apa? Oh, Itu yang masalah kita, double standard ni masalah Double standard ni kita yang jadi masak Masalah kalau orang yang berkuasa bercakap shh, Tak apa, dia nak cakap apa, cakaplah lah ha, Kita ni yang tak berkuasa ni Jangan cakap main-main, kena kamu Lagi-lagi bila kamu bercakap pasal dia Kalau kamu tak cakap pasal orang yang yang apa Penguasa, ha, kamu selamat nah, Tapi kamu cakap pasal penguasa Kamu jaga Itu sebab mana pernah, tanyalah guru-guru tajwid yang ngajur kat surau Mana pernah kena soalan kan Syahsatan dengan pihak jaya atau polis, tak ada Kadang-kadang sebut mat pun salah Ha, tak ada pun kena soal Tapi ustaz-ustaz yang ceramah. cerama ya, Apatah lagi yang macam ni ha, Kau siap lah. ya, Aku ni mungkin pasal ya, Bukan ahli majlis tertinggi je lah. ya, ha, Duk rendah je Selamat lagi <laughs> ha, Cuba kita pegang ya, Jawatan yang besar sikit ha, Siap ya. Memang dia ikut ya. Rosak tuan-tuan Yang rosak orang kita sendiri Orang Islam Orang Cina tepuk tangan kalau tuan-tuan kata DAP tu tepuk tangan, MCA tepuk tangan. Ya, yeah? MIC tepuk tangan melihat kita punya masalah, eh. Yeah? Ha disebabkan kita sendiri yang mencari masalah. Dan ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kamu, maka janganlah kemahuan atau pendapat kamu mendahului petakbiran Rasulullah SAW. Nampak apa maknanya? Kita ada nabi, ikutlah nabi. Walaupun Nabi dah tak ada, apa yang Nabi tinggalkan? Apa yang Nabi tinggalkan? Dua perkara, perkara Al-Quran dan As-Sunnah. Rujuklah dulu Quran, rujuklah dulu As-Sunnah, bincang dulu. Biar ulama-ulama bincang dulu pasal Ikrarul Fiddin ni. Biar ulama dulu bercakap. Ulama kerajaan bercakap, ulama swasta bercakap, kan? Ada ulama swasta. <laughs> ya, ha. ulama yang ikhlas bercakap pula. Ha. ya. Ulama yang warasatul am anbiya. Ini bukan saya pecahkan. Datuk Pakdi Sidik Fadid pecahkan. Ya, dia yang pecahkan. Ulama kerajaan, ya. Ulama swasta, ulama warasatul am anbiya. Ha. Ha. Ha. Ha. yang mana ulama warasatul anbiya? Yang mana satu ulama swasta? Mana satu ulama kerajaan? <tuh. <tuh. Ya. Ha Ya. Kalau kau bagi masuk TV pula. Tak yalah tuan-tuan. Ya. Ha. Ada sekarang pecah memang betul kita keris itu ulama kerajaan, ulama swasta, ulama warasatul am ambil. <guluh> Heh, ha. siapa ulama warisutul ambil? Ya, eh? ah, Allah malam. Ada nah, ha. tuan-tuan lah yang lantik sendiri. Ya, eh? bapak kata ya eh, datuk Asri Zainal Abidin, eh, sorry, eh, datuk Sidik Fadil juga yang menyatakan ulama ini dia kata ulama ini dia sendiri tidak mengatakan dia ulama. Tetapi keulamakan itu diangkat oleh masyarakat. Bukan dia sendiri-sendiri. Saya ulama muda. Bukan. <tipas> kan? Tapi diangkat oleh masyarakat. Ha -ha. Yeah? Ha -ha. Jadi itulah tiga tuan-tuan. Ha -ha. Baik. Jadi rujuk ulama dulu. Biar ulama bincang. Macam mana keputusannya? Mungkin ulama kerajaan akan bunyi lain sikit. Yeah? Ha -ha. Ulama swasta mungkin dia tengah-tengah. 50-50. -tengah. Kan? Ha -ha. Ya, uh, ulama Orsutambia dia akan bercakap menurusi Al Quran dan Asun, As Asunah. Tidak bias kepada mana-mana. Uh, itu ulama Orsutambia dia bercakap di tengah-tengah. Ya, tidak dikuasai oleh sesiapa di belakang, ataupun dikuasai oleh ya, golongan apa namanya parti, ya, persatuan dan sebagainya. Dia bercakap atas dasar diri dia ya. bersudut berpandukan kepada ilmu yang dia ada, kefahaman yang dia dia ada. Eh? Ya? Ha, ah, baik. <coughs> Kalau ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Rasulullah tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya dan kamu wahai orang-orang beriman hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman suatu perkara yang dicintai. Nampak tuan-tuan? Ya, bila kita ikut Nabi, berarti kita akan ikut wah, wahyu Allah. Walaupun kita bukan Nabi. Kerana kita mengikut wahyu Al, Allah Subhanahu SWT. Ha. Ya. Orang Melayu ni satu satu gitu gitulah. Sebab jodoh ikut Allah. Tak kahwin lagi yuk? Macam mana jodoh tak ada? <laughs> Cerak dah mika. Ha. Berapa lama dah? Dua bulan. Nak buat macam mana dah takdir Allah. Oh, yang tu dia ikut. <laughs> ah, yang tu semua dia ikut. Ya? Ah, tak ada rezeki. Tak apalah. Itu dia ikut Allah tu. <laughs> ah, yang tu semua dia ikut Allah. Ya? Ah, tapi bak-bak yang lebih pada tu. Tak nak ikut dah. <laughs> ah, ini masalah kita. Ya? Nampak tak? Itu sebabnya tuan-tuan. Ya ayuhal lazina'a manuduk khulufi simil kafah. Allah suruh orang beriman ni ikut. Islam tu keseluruhan. Jangan ikut bak jodoh. Bawa ikut Allah. Bak rezeki, dapat kerja. Bawa ikut Allah. Tak dapat kerja lagi. Tak dapat. Insya Allah tu ada, tu ada, tu ada. Buat masa ni Allah tak bagi rezeki lagi. Ah, boleh pandai bercakap. Hmm. Ya tak nak? Ah. Eh? Ah, yang bak pat-pat tu semua boleh ikut Allah. Tapi pat-pat lain, pat-pat hmm. siku, siku, eh? siku lipat lah dia buatnya kan. Ha, itu yang tak kena tu tuan-tuan. Itu tuan. ya? ah, sebab kita kena jujur dengan Allah aya kata apa nama Zunnun Al-Misri ya seorang ulama dia menyatakan bahawa ikutlah Allah ya ah ha, ikutlah Al Allah taala kita kena jujur dengan Allah kena jujur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara ya ah ha, kena jujur <tuh> baik kita kena bersyukur kepada Allah ia ya, menjadikan iman suatu perkara yang dicintai yang kamu cintai setiap periasannya dalam hati kamu dan menjadikan kekefuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu perkara-perkara yang kamu benci nampak kita kena cinta pada keimanan ya kena cinta kepada keimanan ha, tak boleh cinta Islam je akhir ya, ni ramai orang cinta Islam tapi apa yang Allah suruh tak buat makna dia tak cinta Allah sebenarnya Tu sebab tuan-tuan saya nak sebut. Islam tu hanya label dia di dunia. Label Islam ni hanya di dunia. Bila di akhirat besok. Allah panggil siapa? Tuan-tuan belajar tak? Bahagian akhirat. Allah panggil siapa? Ya, Wahai orang beriman. Wahai orang-orang bertakwa. Islam tak timbul dah. Islam tak timbul. Sebab otomatik besok di akhirat. Yang Islam satu tempat. Yang kafir satu tempat dan kafir ini akan ditolak oleh malaikat seorang-seorang masuk neraka. Yang Islam ni pula dikumpul. Ya? Dan Allah tak panggil masa tu ya ayyuhal muslimun, tak panggil dah. Allah panggil mana yang beriman, mana yang bertaqwa. Nampak? Ya? Ha, yang Islam saja masuk dulu dalam tu. Pasal apa? Mereka tak semayang. mereka tak jaga aurat, mereka tak melakukan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. Masuk neraka dulu. Bila nak masuk syurga ni, Tunggu setelah dia azab segala kesalahannya. Kerana kata Nabi. Manusia akan masuk syurga. Walaupun hanya dengan ya, kalimah. La asyadu ala ilaha il. Lallah. Dia akan masuk syurga. Maknanya orang Islam ni, Kalau kita sekadar Islam. Tak beriman kepada Allah. Ya, kita bukan calon syurga. Calon syurga Allah ialah orang yang beriman dan juga yang ya bertakwa kepada Allah di atas, atas dunia ni. Itu sebab kita kena faham. Itu sebab kena cinta kepada iman, benci kepada kufur. Benci tu sebab benci ni jangan kita sebab kita bila sebut benci ya pada orang kafir, kita bukan bukan Allah suruh kita benci dia orang. Meluat aku tengoklah, eh kalau ada ah bukan. Ya Allah suruh benci keku Furan yang ada pada mereka Engkar mereka itu pada Allah Tapi daripada sudut batang tubuh Kita tak boleh nak benci Itu sebab Islam mengizinkan Kita bermuamalah dengan mereka Berdagang, tak ada masalah Selagi benda halal Barang halal lah, jangan berdagang arah pula Pasal pemeniagaan arah dengan bukan Islam Dan Ustaz kata boleh, Islam kata boleh Hai Yang halal je ha, Sebab 3 hari lepas Dia seorang hamba Allah telefon saya orang sini ni bukan <tuk> ha, saya tak ingat orang mana. Ya, ada ha, telefon dia kata tak kenal saya. Ya, ha yelah, tak kesalah ramai sangat mana aku kenal. kenal tak ha, tak apalah tak apalah saya lah. saya kata. Ha, ni saya nak tanya sikit ustaz macam mana ni abang saya dia kata. Ya, ha, abang saya. Dia cakap abang dia ya <tuk> apa nama abang dia suka naik ke atas tu. Ke atas mana? Ha bukit tinggi. Ya, dia suka naik ke bukit tinggi. Ah. Ha. <laughs> Habis buat apa pergi tinggi tu? Eh, saya kata kalau naik naik itu dengan niat eh, untuk ada sebab tak apa. Ha, tapi kalau niat nak nak ni tak tak ustaz judi, Tapi ustaz bila dia dia judi tu, bila saya tegur, saya kata janganlah buat bang. Aku sebenarnya naik kata tu main judi, aku nak ju apa nak nak apa? Nak kau duit-duit ongkap ni Robin Hood rupanya dia. ya? Tapi cara, cara game lah. Dia bukan macam Robin Hood cara ni. Cara game. Ya. Ha. Dia nak kaut duit kapih ni. Sebab bila dia main dia, dia, menang. Bila dia main dia, menang. Asal menang dia main lah. Ha. Itu masalah. Bila dia turun tuan-tuan, memang duit yang dia dapat tu, dia bagi masjid lah. Ya. Dia bagi sekolah agama lah. PAS pun dia baginya. Baru dia bagi PAS. PAS Melaka kata dia bagi. Allahuakbar, bagus baguslah sifat tu tapi, ha, nak saya bukan nak cerita buruk dia tu, ya. tu saya kata matlamat tidak menghalakan cara ca -oh. tu sebab orang kafir ni kita tak boleh nak, nak nak nak marah dia tak boleh nak benci dia pun tak boleh, yang kita benci kekufuran ya Allah kata bertegaslah kamu kepada orang kafir bersifat tegahlah kamu kepada orang kafir, tegah ni bukan dia suruh pukul, bukan suruh marah bukan suruh dengki, dengki pun tak boleh aham dia berniaga maju tiba-tiba kita dengki dia tak boleh ya sebab PBT ni semua orang Islam ya ha, kita pun buat satu tuduhan pada dia konon kilang dia apa nilah itulah ha, tapi memang kalau mengganggu memang kenalah buat laporan tapi nak dengki semata-mata nak bangkrapkan dia semata-mata nak ya apa nama jatuhkan bisnes dia Allah haramkan walaupun orang kafir wala yajriman nakum syana'u qaumin ala ala ta'dilu dengan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tak berlaku adil tak boleh kita kena berlaku adil ha, tetapi ada kaedah-kaedah lainlah ya ha, macam ada orang tanya kita ya memang betullah ada kaedah-kaedah lain ya tapi kita tak boleh guna dalil yang orang telefon satu dia kata dalilnya pasal nabi suruh rampai harta ketika satu gerombolan ya apa pedagang lalu di Madinah waktu itu Nabi dah hijrah nak yang Nabi suruh rampas tu ayat tu yang Nabi kata wahai ummul beriman sekiranya kamu mengaku kaum beriman marilah bersama-sama aku merampas harta-harta ya apa gerombolan pedagang Quraisy yang akan lalu di Madinah ini untuk kita ambil balik harta ketika itu dibolehkan sebab apa kafir Quraisy masa ha, ketika mereka hijrah rumah mereka dirampas anak bini dirampas segala benda dirampas jadi boleh ambil balik hak kita Ah, ha, masa lah Sekarang tak boleh dah, tuan-tuan. Ya, kalau dirampas boleh. Ha, tapi kalau bukan dirampas harta kita, kita tak boleh buat inayah, tuan-tuan, ya. Ah, ha, jadi matlamat tak boleh menghalakan cara tu sebab benci kita pada orang kafir bukan sampai tahap ya kita benci dia, kita tak suka dia. Dengar nama dia pun tak mau. Ah, oh, tak boleh, tuan-tuan. Ya. Yang kita benci sebab kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau boleh, tuan-tuan. Ya. Ha. Baik, sikit lagi tuan-tuan Dua minit lagi ha. Baik. Ya. Ha. Gitu. Ya. Perkara yang kita kena ingat ya. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan kita suatu, suatu perkara yang besar Itu sebabnya ya, Perkara yang paling besar dalam hidup kita ya, Yang paling besar sekali adalah I, Iman ha. Ha. Dan Allah suruh kita benci perkara yang ku, kufur ha. Bencilah perkara kufur Kena benci. Tak tutup aurat ni kena benci. Bukan benci orang tu. Benci tak suka tutup aurat. Berkawan kena tak? Ha, kenalah berkawan dia. Tapi jangan jadikan sahabat Tak boleh. Ha, sahabat tak boleh. Temas jati tak boleh. <giper> ya ha, Tak boleh. Tapi jadikan kawan boleh. ya ha, Kita tengah borak-borak datang orang tak? Assalamualaikum. Ha, Ketanya kan? Ya ha, yeah, tak? Ha, apa boraknya tu? Ha, kita pun panjat pokok. Pasal panjat pokok? Tak nak cakap dengan awak. Awak tak tutup aurat. Ah, ha, tak boleh. Ah, <gak> ha, dia soal kita jawab. Ha, jawab. Jangan sombong pula. Hmm. Eh, jangan kawan dengan demo tu pasal apa? Demo tak tutup aurat. Jangan. Ah, ha, tak boleh. <gak> ya, yeah. time tulah kita kena kawan pasal nak tarik dia supaya dia tutup aurat. aurat. ni kerja kita. Bukan kita lagi benci lagi benci lagi benci. Bila kita lagi jauh lagi jauh lagi jauh maknanya tak sampailah dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Ha. Ya. tapi bila ada orang tanya saya, macam mana pula? Amno ngampah ni ustaz. Ha, ya ini yang susah nak jawab ni tuan-tuan. Ha tu susah tu. Ha. Pada -pada tuan ya. Ha, pada-pada tuan-tuanlah. Ya, ha sendiri. Kan? Ha tu cerita dia. Ya tak? Ya. Ha. Pasal ni susah Pasal zaman itulah yang menyebabkan Nabi terlalu berhati-hati ya. Terlalu berhati Hati dengan orang bersifat fasik Bersifat munafik ni. Saya tak kata mana-mana sifat fasik dan munafik Tapi Nabi dah pesan awal-awal ya. Jangan kamu tergolong dalam golongan orang Muna, Munafik dan fasik ha. ya. Tapi nak buat macam mana Perkara itu akan berterusan sehingga hari kia. kiamat Cuma yang kita boleh nasihatlah ya ah ha. kata dalam surah seingat saya surah apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juz tu surah ada ayat tu ya ah lam yakunil lazina kafaru ahli alkitab kan ha. yang Allah kata ya uh, damaikanlah mereka yang berbalah ya sekiranya salah satu yang tak berbalah, eh, damai kalah mereka yang berbalah. Sekiranya salah satu tu tak mau berdamai, maknanya tak mau ikut perintah Allah, maka perangilah mereka sehingga mereka taat kepada Allah. Allah, itu memang kita kena perangi. Nah, itu sebab orang beriman ni eh? kena perangi orang Islam yang tak beriman ni. Eh? Perangi mereka bukan angkat senapang tembak, ya bukan angkat bom atom balik meletup mampu ya kawan, bukan perangi makna kita lawan di orang. Lawan atas dasar untuk supaya mereka patuh balik kepada Allah. Ah ya tasbih Allah semoga damai. Damai kan tak boleh dengan politik, tak boleh dengan bangsa, tapi boleh damaikan hanyalah dengan al-Quran. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Tapi bila mana kita dah damaikan, dah bagi dah bagi tahu ini haram, ini haram, ini tak boleh, itu tak boleh. Ya, ada dua golongan Ya, salah satunya mendamaikan, salah satunya mengajak kepada Islam, salah satunya mengajak menentang Islam, kita kena perangi golongan yang menentang Islam itu. Siapa yang menentang Islam? Ha? Wallahu alam, tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan tengok sendiri. Ya tak? Ha, bukan tak cakap kan? Tuan-tuan sangat faham. Ya. Ha, ya tuan-tuan sangat faham. Maknanya golongan yang nak kepada Allah ialah mereka yang Ya, mengajak manusia dekat kepada Allah Mematuhi perintah Allah Bagi mereka yang tidak mau Dekat Allah, mereka akan Membiarkan, mereka tak suruh jauh pada Allah Jangan semayang, dia tak suruh Jangan tuan-tuan ingat, golongan yang Kata <coughs> Yang menentang Allah ni Ya Mereka yang kata, jangan semayang Jangan tutup orang, tak Tapi mereka biarkan Mereka lalaikan ini golongan-golongan yang menentang Allah. Tak semesti mereka akan kata jangan semayang Hei, jangan ni. Hei, jangan kuasa eh hey, jangan tak. Mereka takkan cakap begitu sebab mereka puak Islam. Cuma mereka golongan yang golongan yang dikatakan engkar pada Allah ni golongan Islam yang kepada Allah ni mereka melalaikan. Membiarkan, ya. Ha, keadaan maksiat dah nampak dia diam dia. Sebab apa? Boleh menguntungkan dia. Ha, di situlah kita nak bandingkan Yang mana golongan yang Mengajak kepada Islam Dan golongan yang tidak mau mengajak kepada Islam Dia Islam Tapi dia lah lalai dengan tanggungjawab Dengan tanggungjawab Islamnya. Di atas kebendaan Di atas apa keperluan Dan sebagainya eh? ha, Bagi orang yang Mengajak golongan manusia ke arah Islam, mereka tak kira. Baik mereka ada kepentingan atau tak ada kepentingan, mereka tetap nakkan Islam itu di hadapan. Inilah golongan yang membawa kita ke arah Islam. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan lurus. ya Iaitu siapa dia? Mereka yang menjadikan iman suatu perkara yang dicintai, serta periasannya dalam hatinya, dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik, munafik serta perbuatan derhaka itu, perkara-perkara yang dibenci, mereka inilah kata Allah yang bersifat demikian, ialah orang-orang yang tetap menurut jalan lurus mereka dijadikan keberkeadaan demikian, sebagai limpah kurnia nikmat pemberian dari Allah, dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijak, bijak sana dalam surah hujurat ayat yang ke-6 hingga ke-8, tuan-tuan boleh rujuk balik ya, untuk lihat balik ayat ini ya untuk difahamkan dan kalau ikut pandangan ini insyaallah lah kuliah akan datang ya, saya jelaskan ya kepentingan pengesahan setiap berita dan tidak tergesa-gesa kerana ada banyak pandangan ulama di sini yang boleh kita ambil ya sebagai guideline kita sebagai ya kita punya panduan untuk sama-sama insyaallah kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah bukan hamba kepada golongan-golongan tertentu parti-parti dan sebagainya tapi kita naklah jadi golongan kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya cuma ya uh, organisasi itu hanya sekadar sebagai eh, dia panggil apa wasi wasilah kenderaan sahaja kan kalau jalan seorang-seorang kau ngatau -seorang, gila pula kan ha seorang tak berkawan dengan siapa tak ikut siapa siapa kamu punya kumpulan aku seorang aje siapa kamu punya ketua akulah siapa pengikut kamu akulah dah aku aku semua ha lalau orang Tanjung rambutan jadi kena berorganisasi Islam ni kerana nabi kata kambing yang kambing yang berkumpulan sukar untuk serigala menerkam tapi bila mana kambing tu kesorangan, senang sangat serigala untuk menerkam wallahu alam mungkin ada soalan tuan-tuan seminit dua boleh kita Allah aa dalam kuliah dalam ilmu Islam satu listam muta istam tulen Islam, eh, Islam tulid, Islam murtad ha, Pertama Pertamanya Tak ada Islam murtad ha, Kedalam murtad, dia tak Islam lah dah. Ha, Tak ada istilah Islam murtad ha, Yang pertama Sebab apa, Tuan Cik saya sebut Sebab kalau ikut hukum Islam yang sebetul Orang murtad ni, kiok saja jalan ni Dah diberi taubat 3 kali Pemerintah suruh bertaubat 3 kali Dia datangkan kepadanya hakim Mana hakim ni, pegawai agama lah kot, Datang jumpa dia Ya, yeah? ha, awak ni cakap pagi tu awak nak sembah patung. Ya, yeah? betul ke awak sembah? Yo, saya sembah contohlah. Yo, saya sembah. Ana, betul ni. Betul. Awak tahu tak? Ya, yeah? bila awak kata begitu awak sudah mu keluar pada Islam. Hukum yeah? hukuman dia panjang. Ya, yeah? saya tahu. Okey, saya bagi awak chance lagi. Balik pegawai tu. Ya, ah ha, hari lepas tu datang balik, tanya balik macam mana awak punya ni dah fikir dah masak-masak? Yo, yeah, saya dah fikir. Saya tetap nak sembah sebab saya tak percaya Islam dah. Ha. ha, awak tahu tak hukum dia apa? Tahu. Baik balik orang pegawai tu. Tiga hari lagi datang balik. Ha, sampai kali ketiga tak percaya bakal bawalah dia ke tempat penghukuman Dan itu Panjong. Tuh sebab saya kata tadi, pertama tak ada Islam murtad. Sebab orang murtad ni mati jalan dia. Tak ada jalan lain. Ya kecuali dia bertaubat. Kali pertama dah sebut dah takut dah. Ha, oh, ya yes, saya bertaubat bertaubat bertaubat bertaubat. Ha, pergi semayang Kali kedua, kali pertama dia pergi. Kali kedua tak tak tahu pak mentua ke isteri ke kan macam almarhumah dulu pasang ya apa lagu apa tuan yang almarhumah dulu ada lagu apa dia pasang tak tak ingat eh tuan-tuan ni mudah lupalah betul lah kata tuan Mahdi eh aku pun tak ingat gak tapi aku ingat benda tu kali kedua dia pun kata baiklah saya bertobat. saya bertobat. ha barulah terima taubat dia ataupun sampai tahap ketiga yang ketiga pun ke eh, pertama dia tak bertaubat, kedua bertaubat, ketiga bertaubat yang ketiga baru nak bertaubat. Barulah dilepaskan daripada tuduhan murtad. Nah itu kaedah dia. Baik Islam tulen. Ya, Islam yang syumul. Islam yang sumuh bab kata nabilah. Ya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi itu kamu takkan sesat. Apa dia? Al-Quran dan Asun sun Maknanya setiap perbuatan dia, setiap kata-kata dia, setiap apa yang dia setuju dia berpandukan Al-Quran dan Asun. Asunnah. Dialah Islam yang tu tulis. Ha, dia tak ikut nafsu dia. Dia berpandukan Al-Quran. Apa quran kata? Ha, macam apa? Apa survei kata tak? Ha, dulu cerita apa? Realiti apa pun tak kan? Ha, apa survei? Cuba kita tengok. Apa survei kata? Tapi kita duduk kata. Apa quran kata? Apa Sunnah kata? Tak ada dalam quran Kita rujuk Sunnah. Tak ada dalam Sunnah? Rujuk ula, ulama' Tak ada ulama' Rujuk Qiyas inilah islam yang tu lin. dia takkan pegang dengan pendapat dia ya? ataupun dia nak bercakap sesuatu macam saya kata tadilah ya ha, bila dia nak dia dapat satu berita dia tak dia tak setuju lagi ha contoh itu berita liwat. betul tak liwat? oh nanti dulu kena siasat dulu ya quran suruh kita siasat dulu bila dia dihukum betul dia buat ada saksi empat orang ha nampak ada saksi empat orang baru ya ha, sebab yang kata saksi empat orang ni siapa Kur quran quran tapi bila kita tuduh tanpa pak saksi itu namanya Islam tak tulen tu. Ha kan? Saya tulen bang, saya tulen bang. Ah ha, tak boleh cakap je. <tuh> Abang pon boleh ya kata saya tulen bang, saya tulen bang tu jalan lorong, lorong Haji Taib. Tapi Islam tak boleh kata begitu. Tulennya ya bila mana kita mengakui dulu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ah ha, itu jalan dia. Ya ha, baik insya-Allah. Ya. kelalayan layak Ya. Yeah. Ya. Yeah. Hmm. Hmm. Ribu mm orang -mm. yeah. sama ah, ah. dengannya. Yeah, betul. 20 orang pula tu. Ya. Iya. Ha, inilah masalah saya kata tadi ha, Ini yang saya jawab tadi ya, Manakah golongan yang bawa Islam Yang nak bawa kita kepada Islam Yang mana satu golongan yang ya, nak menjauhkan kita kepada Islam Saya dah kata tadi dia Mereka tak suruh kita tak semayang Tapi dia lah Dia biarkan Benda-benda ni yang boleh merosakkan kita Merosakkan amalan ibadah kita Merosakkan syariah kita merosak. ha, Itu sebab hari ni orang berani cakap macam-macam Bila dia sebut pasal tudung Macam-macam berani cakap ini hak asasi manusia. Kubur masing-masing, saya punya hak lah. Ha, jadi benda-benda macam ni, ini yang jadi bahaya, bila mana orang Islam, yang bukan nak bawa kita kepada Allah, menjadi pemimpin. pemimpin Sebab tu Allah kata, berilah amanah ini kepada, ha, kepada ahlinya. Maknanya, orang yang tahu benda. Pemimpin, cari pemimpin, yang nak bawa kita kepada Allah. Bukan yang nak menjauhkan atau melalaikan. Ya? Ha, dia sentiasa nak bawa. Ha tu sebab satu contoh lah saya bagilah. Lah lah ni ya? ha? Kalau ada soalan lain macam contoh ni, eh jangan marah sayalah ya. Kalau saya jawab ni, satu hari 2008, setelah lebaran raya saya pergi ke Kelantan. Ya, saya tanya, saya pergi Kelantan Sungai Golok. Kan ada stor-stor kecil tu kan. Saya nak makan situ bakso. Eh bakso pula. Apa nama? Allah kuih apa? Bukan, kuih ni apa? Ah, ha, kuih akok tu. Ya, saya pergi pergi pergi tengok gambar menteri besar Kelantan punya besar. Eh ya, sampai kat, kat, kat apa dekat stall tu. Saya pun tolak stall. Mak, mak cik, saya kata. Ya. Ko apa, pilih lagi pemimpin macam ni. Stall pun nak runtuh ni dia kata. Ya. Carilah pemimpin yang boleh bang, boleh bawa pembangunan. Dia jawab apa? Malu saya. Dia jawab apa? Mak ni mak cik. Dia kata nak cari pemimpin yang boleh buat pembangunan ni ramah dia kata ramah. Tapi nak cari pemimpin yang nak bawa kita ke jalan Allah. Kemudian dia doakan kita masuk syurga. Jauhkan pada neraka. Susah. Dia kata. Apa khabar itu? Maknanya, kena cari orang yang nak dekatkan kita kepada Allah. Setiap dia buat, dia buat bangunan. Dia buat apa bandar. Dia buat pekan. Yang nak mendekatkan kita kepada Allah. Bukan dia buat pembangunan. Yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Ha. Itu sebab dalam kitab Syekh. Abdul Majid Aziz Dhani ada menyebut di hujung sekali Tajuk dia ya, Kemajuan yang harus wajib ditolak oleh umat Islam Kemajuan yang boleh diterima oleh orang Islam Apa maksud dia? Dia kata kemajuan yang perlu ditolak oleh orang Islam Apabila kemajuan itu bukan Bukannya menambahkan keimanan Bukannya menambahkan umat Islam membuat amal ibadah Bukan menambahkan kemajuan itu Menambahkan umat Islam sebagai cinta kepada Allah dan Rasul Ya, Kalau inilah pembangunannya harus, wajib, bukan harus, wajib ditolak Sekiranya pembangunan itu menjauhkan kita daripada Allah Dulu elok-elok, kuat semayang, hari ini sibuk Tengok hari ini ya? ha, Dulu orang kampung semayang Ada masa nak semayang, hari ini tak can semayang ya? ha, Ada pun semayang, tak di, eh? Walaupun banyak masjid surau, dilalaikan pula Nampak, restoran-restoran dibuka waktu maghrib Kalau saya lah, tuan-tuan lantik jadi webi ya? ha, Kononnya, saya minta ditutup sementara Restoran-restoran umat Islam yang ada di seluruh negara daripada pukul tujuh sehingga pukul lapan malam supaya semua orang boleh menunaikan solat maghrib Kenapa, ke, ha, ke, sebab waktu maghrib tu adalah sing. yang ni kita nak cari pemimpin yang macam ni ha, tapi jangan pilih saya eh, saya tak mahu, jangan pilih saya eh, saya pun tak nak ha, kalau dicalonkan pun, saya tak layak Ya, ada ahli, tapi tak dekat ahli ya. ha, maknanya tak ketim takbir lah baik tuan-tuan, nampak? macam tu contoh yang saya nak bagi keluar rasuak khabar pasal malam di padang jawa dulu Alam siapa memerintah, hari ni tengok orang yang faham memerintah, apa dia buat? 20 30 minit waktu pasar malam dihentikan start pada pukul 7 sampai pukul 8 Ditulis di situ semua lampu-lampu naklah ditutup yeah. dan tidak ada urusan-urusan niaga transaksi jual beli ketika waktu magh magrib ini bijak ini yang kita nak nak maju nak ada kemajuan kemodenan nak adakan apa kawasan 2020 tapi jangan tinggalkan is Islam Islam tu menjadi AES kepada ha AES kepada ya pembangunan kemajuan baru betul. Ha bukan Islam tu diletakkan satu bahagian maju maju. Nak nak Islam pergi duduk masjid, pergi duduk surau. Ha tu yang kita tak nak. Kita nak cuba lahirkan ya masyarakat Islam, di mana juga dia berada bila azan berkumandang, Allah akbar Allah akbar sibuk dia bergegas cuci pakaian cari baru, atau eh, cari pakaian yang baru untuk bergegas ke surau atau masjid kalau tak jumpa surau masjid, kat situ juga dia benda sejadah dan dia semayang macam mana kalau tuan-tuan tengok Youtube tengok Youtube, bagus, di, di Amerika tuan-tuan, daripada teksi semayang atau teksi? boleh ke lama sikit eh? boleh kan besok cuti kan? daripada teksi semayang atau teksi? Semayang? ambil gambar orang putih Dok tengok bagaimana to'aknya orang Islam ya. Yeah? Walaupun pemandu teksi dah tak ada tempat semayang Di negara asing pula tu bukan negara dia Semayang atas teksi Allahu Akbar Kalau kita sini malu hmm, Nak tunjuk-tunjuk lah itu semayang <laughs> Semayang kat luar masjid nak tunjuk-tunjuk lah itu semayang, semayang hajat lah apa tu, Nak tunjuk kat orang lah yang dia tu semayang Ini bangang namanya Nampak? Dia orang gunakan tuan-tuan Kesempatan yang ada untuk semayang Nak lahirkan setiap rakyat Malaysia Yang Islam Ada sifat yang macam ni ha, Nak cari mana pemimpin ni? Yang boleh satu kepala macam ni? <tik> nak cari mana tuan-tuan ha, Itu sebab lah tuan-tuan fikirlah ya? ha, Itu sebabnya tadi Perkataan tadi, kita bukan nak cari orang Yang melalaikan, tapi kita nak mencari Orang yang nak ingatkan kita kepada Allah Dalam masa yang sama Kemajuan tidak disesekat sebab Allah Taala berfirman wa bataghi fi ma attaqa Allahul darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ya dan jadikanlah segala kurniaan Allah ke atas kamu di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat dan jangan kamu lupakan dunia Allah tak suruh lupakan dunia tapi jadikan dunia itu sebagai habuan kita untuk mendapat kejayaan di akhir di akhirat itu dia ya wallahu alam wei tuan-tuan masyaallah lah ya mudah-mudahan kita akan dapat bersama-sama mengamalkan ya, apa yang kita ya, kita bincangkan ini untuk sama-sama kita melihat diri kita ya, dan juga yang ya, masyarakatnya keluarga kita dan masyarakat kita menjadi umat Islam yang terbaik. Kuntum ya, khair ummah kata, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu umat yang terbaik. Ya, Ukhrijat selinas dikeluarkan daripada kalangan ya, manusia. Ya, apa kerja dia? Ha, ini sebenarnya memang tafsiran kata Ayat ni untuk sahabat-sahabat Nabi ya. Waktu orang yang bersama Nabi dulu Kerana kamulah sebaik-baik umat Kata Allah ya. Apa dia? Ta'muru nabil ma'ruf Wa tanha'u na'anil mungkar Ta'muru nabil ma'ruf Maksudnya mereka mengajak Melakukan kebaikan Mencegah Melakukan kemungkaran Dalam kemajuan Dia mengajak juga buat baik Dalam Pada itu Dia menentang segala benda-benda Yang mung mungkar Ha, bukan dia terima semua. Macam Nescafe. Three in one, tak boleh. Two in one, tak boleh. Dia kena berjuang. Menegakkan yang hak. Menghancurkan yang batil. Itu ha, dia. Ya, ha, Wallahu'alam. Ya? Ha, baik. <coughs> tak lagi ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil albiyai wa ramurussalin. Wahdah Ali wa Sahbiyya Jma'ah ini Allah Ya Tuhanku kami ya Allah familap yang kami pelajari pada hari ini ya Allah jadikanlah ilmu yang kami pelajari ilmu yang manfaat bagi kami ya Allah jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai bukti kami di hari akhirat kelaya Allah Ya Robbal Alam Ya Robbat Taqabun mina doa na inak antasamiun alim wada'ala inak antas tabwabul rahim. Rasulullah saw. تَعَالَى وَأَخُرَ دَوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ dan minta maaf di belakang tu ada tabung maktabis kita untuk mohon jasa baik tuan-tuan ya, membantu pembiayaan anak-anak di sana. InsyaAllah meringankan beban kami untuk pentadbiran ya, dalam menyelenggarakan anak-anak itu. Ya, baik keseluruhan kos ya, yang kita tanggung setiap bulan insyaAllah.